Galegon gustieei guneekin ero ero irratizajoan zaudete eta gorkoan, ba gurekin goixo goixo geltza garbiantzaintza dituztegu ordu honetan zehar hemendik antxete irratetik ekoizten dugun saio goixo honetan. Mhm, ahotz ezberdinak bildu eta oso oso interesgarriak eta goitu beraz gurekin geratu edo parte hartu. Baita ere, noski eta hortarako ba gure correoaren helbidea guneekin nabilda gmail.com dela ez gara segula nekatuko errepikatzeaz eta ba hori animatu zeitezten eduzutenean baidaztera eta gurekin zuzenean bakomunikatzea. ahotsa ekarri nahi izan dugu zuentzako horretaz, arituko garelako gaurko saioan, haotxak eta edo bezan da hau komunikazioaren e, inguruan, ez oik e, hau transmisioa transmisio, edo transmisio oralaren inguruan, forma ezberdinetan, bainoan, gaurkoan, ba, sortea handiz edo hiru e, emakume karriko ditugu gurera, bea, eta irantzu, le, lehenik eta behin, e, antzeslan batekin orda biltza bueltaka bian, eta e, irunera ekarriko dutenaren aitzakiarekin, ba, gurea ekarri nahi izan ditugu, eta irunen egondako beste neska bateri ere deituko diogu bigarren e, zatian, amaiari e, poesia kaxarekin e, ikusi izan genuen baita ere Irunen Eta beno, ba, interesgarria sortatu zaigu oso eta ba, kointzidentzia ere ba, beste alde batetik hiruak biltzea. Baina, ba, hori da, emakumeak e, espresatzen eta emakumeak gauzak asko baditugula esateko ba, plaza egokia dela ez? Ez ki baiet, eta hori delako gure albu. Elburua eta asmoa, ez, irratzaioenekin, hau ba, ahotsa zatea beste emakume pio batena, eragile pio batena, eta bueno, ba, gorkoan arte hildotik jodago, antzaz lehen mundutik, hain zuzen ere, eta bueno, abertzerrek hartzen diguten, mm -hmm. ez garria. Hortaz, eh, esan bezala, lehenengo bea eta irantzurekin narituko gara. Emakume naizelako egunero, antzazlan bakar baten izana perfektuk izan ziteken, baina irantzumatxok eta behal arreinagak modu berezituen, baina batera egiten duten bi antzezlanen izenburuan buruan elkarketa dugu. Emakume naizelako irantzumatxok antzazten du eta bertan, ipuinen azterketa eta lanketa bat egingo du. Emakumeak bertan izan duen presentzia azaleratuz, baina beti, umore puntu batekin ere. Bestalde, behal egunero antzazlana egingo du Bertan, eta jorratzeko aindelikatu den indarkeria machista, klaunaren eta humorizpitzuekin batera azaleratuko du. Gaur, egun ezberdin bat izango da. Lakasita gaztetxan izango dira beraiek ere, eta gaur, entxegatzen harrapatut jugu biak. Irantzuta be, Arratxaldeon. Irantzuta ja, ja, be, Arratxaldeon. Gai, jo. Bueno, e, bi estilo eta bi antzes lan, baina, bueno, elkarren artean lutura bat ere baduten, ez? Bistorio bi sí. bi hauek taularatzen alizarete orain... Zerg elkartzen zaitu ustez, zerg bihoy? Bueno, zerg, elkartu, badenaak mm -hmm. azuntan, ba, emakumea garen ez, ba, imagenatu, keska, frustrazioak, bildirrak, bai, egia da, bihantziz lan mota ezberdinak diela, baina, mundeko gaia emakumeana danez, horrek ba, elkartu eta ez tutu egiten gaitu. Mm -hmm. mm -hmm. Eta pertsonalki, nola elkartzen dire zuen bideak? Bai, ba, orain dela orte batzu ja, ezagutzen gara, e, ba, oi, eramaten degu ja, elkarrekin, entzerkia egiten, ba, ez dakitzen, ba, turpe. Eta orain, nari bezaude, clown talde batean, uh -huh. elkarrekin, beste, post, eto, zafi, pertsonak ingeio, eta, eta baiestanak laguntatas da entzegau, beba, bideak, e daiteena e, ja. eta han se gaude baiak eh baiak eh baiak ere hoy eta guztiak o sea que baiak <risa> eh? el cargurutzatua <risa> no, <per> guzti ez <risa> eta daiara bai badoz dena no le izanado esunozte baiestanak clon taldea uh -huh. uh -huh. Et, eta non analisetia egiten hori ba amarotzen eh Tolosa amarotz eh hautzoan antes daukagu ja eramaten, bueno, anteskia eh, ba, eh, urte pilloa, baina bueno, eh sortutzen, taia estan sortuzen, ora inderan urte bat, uh -huh. uh -huh. j. j. Uh -huh. eta hori eh, ja Tolosako amarotzen biltzen gea, baina Tolosa eh, Tolosa arreta Irugea bat, eh? Eta, beste ba, bueno, bi errenteriara dauzkeu, e, nonoskiar bat, bueno, kanpoko jendea parte hartzen dira gano, mm -hmm. bai, tolosan, tolosan kartzen dira. Onda, onda. Bueno, eta zuk, eh, bueno, hastagatik eh, irantzu zurekin, Ai. zuk eh, gai berezi bat eh, taularatu nahi izan duzu, Ipunetan emakumeak dugun presentzian nondik norakoak edo, eta bueno, nondik ateratzen nahi daia, eta zergatik hartzen duzu ipunen gaia. Beno, hori ba, berri do hildo berreti jarretzen dugu, zergitau zonitziarrez gaur egun emakumea oraindik gauzasko aldarrik eta salatzeko gauzzeula. Eta horren beharrean gau denez, ba, irubitzen titzaiken, antzertzkia eta besta inbar gauzalan duen doren, Baitu niak oso mogo gokia gana hain behar lepoetara iristeko. Eh, Mogu ez berdinak, eh, bueno, meziak bruzarteko, ez? Eh? Humore eh, puntua jarri ezkezina, ala poetikoago baina, bueno, hor gelditzen da historio bat, oso azkea dana, zen zuharge aukezu, nahi nahi ez kunduzatu mezua, baina gero nordea jazotzen du, ba, ba dira, momentea ni, e, bai, beres atentzaiona, eh? Eta, bueno, entres da. E, ja. Bai, ez? Gainera, hau, e, berez, ipuina beti izan bat atxegina, ez? Baina, bueno, er, berez, e lotu dena pixka eh, bat, bauri, ez? Eh, historioen transmisioa eta emakumeen eh, emakumeun e papera aldiz, ipuina huetan, edo, bueno edo tradiziozko ipuñetan baditu bere zalantzak, ez? Yes? Baina, bueno, baditu ba, bere ba, ilunak, ilunargiak. Zip, sí, hoi sí. da, eta hauzko tasunean, bueno, ez inbestekoa, ez? Eh? Beharrezkoa, baina badiru di ba, haurtzaroan gelditzen dala, hor non bait galduta, eta ez da egia, ez? Experientziak esaten digu, ba, erotzen aur ipuinkontak eta batel, amak ego urastu naude erneago, edo bezain beste, eh? zimeak baino, eta guztoko ditugula. Eta jasotzen dugula bau, informazio asko eta osmarketa interesgarria sortzen dala horre. Eh? Mm. Eta bai, bai, bai. Eta, bueno, bestatetik eh, behaz duke eh, inarkeria matxistaren gaiaren ingurantza biltza, korapilloa korapillo nala duzu gai hau. Ba, egietzan, oso zaila egit, egitzen zailan. <risa> ba, oi, e, bai, e, gaina egiten dute klaun ikuspuntutik. Hmm. Eta klauna oso sinceroa da, e, inocentea, e, bai, eta beti zartzen da arazo, arazo piloan, eta airosatea zartzen da beti. Ez? Hmm. Eta, gero, beste dez, bat azkautitzen du, eta bai, aterazen da hondo. Mm. E eh, ta, en el artur hartu dudan, en gaya, izanda en barquería machista, tan dikan, aterazen aterazen a un mode akin eta alaitasun alakín, esta esta. Esta, está puf. Esta bañan, bien patatzen de tu en aquí, ta, no, esta. Enmakume deana da hori beti gai hori bat mina egiten zaigu eta uh -huh. eh, baino beno eh, te dut <laughs> zerbait lotu dela eh, momentu batean da ba, lagunza edo zerbait entz entzuten dut eta handikan ateratzen nahi eh, ingarrrakineta bueno eta ikikuiko da ber, nola teatzen da nola nola. No egiten guitenzu zute nork egiten du lehenengo. Bakasutan eh, ni ni egiten ditut eta ber uh -huh. de, beratzen eh, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no, da. Ja, gero nik gutxe luru. Ez da ke guzterreti, baino horrela eginenun. Horrela labiz ez duten eta punto. Ba, ira eta, bueno, había leche ningia forzenduzu beste atmosfera bater, pizka girotenzuola Hendea, ipuñetan, murgiltzen dianen orduan dia, ba, ordu netortzen da klauna, eta bueno, ba, esan, dugun, esan duguna, ez? Ba, bere, bai ez bala bat ere erresa eta ba, da, ba, unkitzeko momentu bat, baina, bueno, bero, ba, ez, itxaropena eta eta poza, ez hor, ba, ikor pasuna, baina, baina, baina, Bai. Bueno, en ingenuen el ba, dado irán eh, publiko ari Porque ya dos sería va dortzen dela ta bai, bai, mire mire esa episante nuestro ori e, dosua. Horrelakartzea <risa> eta bueno. Y, bueno, era era todo de horida, repetitako. Berri. Que tan no la no du publikoak. Bai, diatzen, oso ondo, eh, dino. Bai, gai, ondo. Berdin, emakakoakoak segituen, eh, e, identifikazioen dirain bat gauzekin, eta egiten ezko, ba, bueno, gehiegi abiraztik gabe, eh? askotan, baino, baino, baino, no? Hmm. Bai, eh, ondo, ondo, pasatzen dute, bai, eh, aztenien, ba, hori, eh, ba, bai, sartzen dugu gai honekin, mainu badi baina telefonoa baita ere erabiltzen dugu morea, da, mm -hmm. pizka... Hori, ez, bai, gomoreaz <susur> bueno, eta pizka ordiara pizka sentsazio ematen dugu bueno gemea pizka fundu aikor batekin ateratzea dela zuen asmoa ere bai ez naiz ta igual gai bueno ba edo ez tauleratu nahi du ere bai ba kritika bat eta bueno ba, bigarren gaiarekin ba ez ba hizuk ezatu zuena ba, horrelako gai gogor bat Klaunaren bitartez, nari bueno, behintzat, intrega sortarazten dit, ikusin, ikusteko gogoa sortzen dit, azkenean oso gaigogorra, gorra bezala, eta Klaunaren bitartez lantzea kuriosoa, kuriosoa izan bardu du, ez? Bizentzuetan, bai, sentimendu zintzerenak edo seten zen ez? Ba, ose inu jentea delako, <coughs> alzaleratzen du lako, baina baitare farre egin nahi horrekin, ez? Atzean. Bai, bai, bai. Hori bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. E, jendea zeitu du, eta mm. eta egia da, ba, hori, ba, gero jazotzen dertzuna, ba, jende asko datik, zen bat neztu, zen bat kritika, bai, bai, oso ondo, bai, jo. Dice bat duzin maz, eh, sensazia ondo pasau dutela, bai, ez da, la gure elburua, bai, da, eh, Pero bi elburutatik bat, oi la jendea ondo pasatea, ordu, mm. ba, prestoi entzuteko de baita. Hori Eta, bueno, e, esan komentatu dugu, e, garratxa joa hasieran, e, gero e, amaia leinonekin agoteko okera izango dugu baita ere, gaurkoan antzerki mundu tiri sa joa saioa, eta, bueno, berarekin ere, hori ez, doa, inaraka lehena ipatzen zuen transmisio horalaren inguruan arituko, gait, arituko gara baita ere, e, bueno, ikustan da, hoelta gainen, gerozete emakume gehiago zaudetela, e zuena ere, ba, emakumeak emakumen inguruan hitz egiten, ez dakit, eh, apostu bat eh, dagoela ematen du, erran aldekoa, edo ba, dakit, ba, fenomeno en... berri bat. <laughs> bueno, ba, oida, ez, azkenean, urteak izan dute, goezko dila hainbaz gauza gure e, aldetikan edo egiten edo aldatzen zaiartzen, egin horretu zuela gure gartike gego. Ardere izugarria dauketeuez, eh? hainbat estereotipo estigmak eta ba hori gainetik emu arte, ba, pues, hemen murtaundiago <laughs> <Dura laughs> gainetik. Bai, eta hori aprobetxatu garregu ba hori, eh taulak era bitzea, eh ba hoynda goza bat era, eh emakume bezalarra berdegu hoy ikusita ke izatea, eh. Uh -huh. bere gain gaudela eta zerbait kontatzeko daukagula. Oida, oida. Eta zabaldu, beste emakumeei, venga, emenbeakoitza bere bere historia edo zabaltzeko edo algarri hartzeko, bai bai. Bai, ikuspuntuak guztpuntuari eta beste gauzak entzutea beharreko adira bai. Beti gaude berdina zentzuten eta beti etortzen dira ande bat ekik eta, bueno bai bai bai, esan esan ez esari, aproetatzea aproetatzea eko moduzkoa dago da <laughs> <laughs> bai ez, tokatuzai zuen, bueno, zegoen gainera, justuki ratiaren bitartez ba, uno, e, azken urtean gainera tokatuzai gu elkarrezketatzen neska tamakun bantzazle jende ba, bai, e, miren e, okay. amoriza Ez, gazta <risa> inaga, gazta inaga horrabil esteriorekin, eh, ainara gurrutxagareuk egen honen hemen, aitzio ergarbendia, bueno, ez, bak, kasualidade, ez, ez dakiku, baina, bueno, badirudio euskal herrian, ezakitzoek ba, ere tokatu zaizuel kartopatza den horrelako ekimen ezberdinetan, edo, eta bapotan, jo, eh, babil, azten bat makume denak, ez, antzerkin munduan, eta gainera horra potentak egiten, urduan, ezakit, bueno, beharroa da bat dela, ez, pixka seinale bat, blako... Osasuntxo, Davidela, ere antzerkigintza Euskal Herrian, edo... Nahi, eta Mezu ez behar bat elarazteko beharra, ez? Behar bat aur gordeta gondena, edo emakume gaiak bat irudila, batzeko atzeko alde batean egon direla, eta horain behar bat, ez? Azaleratzeko guzti hori ez dakit, sorkuntza bintzat, badago, argi dago. No, egon behar da, egon behar da. <laughs> eta zuek hori, hori aipatu dugu, irunera zatozte horrengo Ur, horrengo gandean la casita gaste la seterada hijo mía os iralen si eta bean joan eta hortikan aurrera nahi baduzute probestu zeren oh, irrati saioa entzuten da beste leku batzuetan ere baduzute eh plangintzarik edo bueno edo biratxo e, antolatua Bueno, pa ba, ba momentu, batzaula aize, aire nola pixka adostu gare, baina pentsa da, logo roi hon. Loga. Ah? <laughs> Ota, kemenik, eh, benga, eh, itzuliena edo aldatu txipa, baina, bueno, interesgerre izango ahor, harremanetan gaudeango eh, taierreko beste batzukin, eta, uh -huh. bueno, interesaduta zeudela, proposatu tibuten haber erra, seguimo genuke, eta den menga, bai, bai, bai, bai. Noski. Ba, danimatu zate, eh? venga. Bai, bai, bai, bai. Bai. Etorri Lorja regen deu talde bestela, paiazana, paiazana Klaud taldea le baita. eta intujai bada eh, ba, bueno, ekitaldi esberdinak eta jaialdi ezberdinak antolatzen dutenak, hemen Tolosan, ba guain eh, ospatzen da aurkotasuna, auzago. Ordizial eta baita atolosan ere. Mm -hmm. Otxaian. Otxaian bukaeran martzoa. Eta, bueno, abertan ba, ere, egiten hori zerozera, ze gero bai. Altxia atzen ibiliko geha. Mm. Oze, ondo, oze ondo, eh? Eta gainera hor, eh? Ez? E, historio ezberdinak eta ze, ze ondo, ze anistazun eta eskaintza zabala, ez. Bai, bai. <laughs> Bai, ondo dago, zantza ba, angustiak egotea baita ere, eh? <risa> <risa> eta ikazten, hemen metu ikazten. Hoi da, dira, dena, e, dira aukerak, no, ba, hori ikasteko eta, bai, publikoak egiteko, eta han pilo bat ikazten mm. da publikoak egiteko. Eta, bueno, aberazteke gure, lana kenzin ya, no, ez hau eta zerritxia, eta eta, eta, bueno, Zine, daki hori, behien bat nola klauntan lehorretan murgiluta gabiltza, ba, denga, ba, erotzer gauta ikasten deuna, ba, ondo datorti gugu egin. Hori, ja. Mm. Euska, gaiet. Bueno, orduen, jendea pendiente bonda hori emakumen naiztelako egunero horarekin, horre, ikustema, duze hor barna, ba, jakin dezazuela gai honen inguruan dela. Eta, bueno, gero amaitzeko, bueno, beti bi galdera botatze izkio bo, gure elkarrezketatu egin, zagita ber, uh -huh. animatsu masa simple simpleak direla. Eh, uh -huh. batetik, eh, nola, nola ikusten no la no le zuten hemendika 10 um, urte barru edo antzerkigintza mundua. Wow. wow. <laughs> <laughs> ba, ni ere <laughs> ba lan asko egin tenegi gara, ba hoy uh -huh. ez handu bezala irantsu que va hoy in tu jai teatro eta taldea gure tandea bai eta gure inguruko jendea bai, lanzio bat egiten nahi arira eta espero dugu ba, hemen hemen dike eta marzutzeetara da ba, hori e, ba, gauzak anttzepia penhinat ba gente de gora iritsea ba, bai bai eta antzerkia egiten dutenentzat bai e, erresagoa izatea bada bere nanai e, ikustea eta eta egitea edo sin ez bakarrik antzerki batean beti gaude hori beti goi da hori da mugatzen ingirutsak mugatzen dira bai publikuari eta bai aktorei. es e, e, e, e, bai, persona jo eh o nahi badu bai e, aukera hori bai, egizitzea eta ez bakarrik batzuk. pasuk uh mm -huh. maneriste O sea, no soy cuspe y positiva. Vale, que hay que desde luego causarte de mi cama en esta infección. Esa es la ilusión. No, no es que me la veo ocha y aca marcho. punto. Está a la llegada yo. Vale, está Hemen animoaz nahiko negatiboko daude, ez, eh? Zer, ze, krizia dalba eta mm -hmm. jendea ez da hor... Esango bat zibuten, eh, oailea barurtetik ona... Ba, ez dakit... nire es, es, burua hartan jartzen. Ez ondo, eta ziur naho, antzerkia ez dala faltako. E faltako dira, ekonomialdetik mediokagian produksioa ondiagoak eitzeko, edo aktoreak mm -hmm. ortak baino, antzerkia hor jarraituko. De, de no, de no. Uh -huh. Uh -huh. Eta azkeneko galdera, egiten duguna ere, da eh, boterea izango gaztenute, ze, zer izango zen egingo zenuteen lehen gauza? <risa> <risa> <risa> ba, nik, ezakit, ba, hauza emango neke izileik epizibiren nahi? Uh -huh. Bai, zirazen, <risa> hauza emango izileik <risa> O, oh, oso, no. Baina, jo, eh? Bota, bota. Mi, bai, ba, aikortazunak injarraizu, mi boteretu, azizik <risa> Bai, eta, ustez, ba, oi, e, sinistu behar daudela, beretan, ba, gian botere txikia aukela, baina, izu, botere erra, eta elkartu behar balen bagea, ba, guetela, ebea, ba, aurrera, edo zuek emakunen, <laughs> edo gurekin, eta bai, ba, bueno, e, ikusten nahi da, ez, e, kalea erotu eta jende gehiago elkartzen nahi dala, eta horten esan behar balin badeu molestatzen diguna edo adoz ez gaudenakil, ba, baina ba, elkartu eta ba, ba, atera kalea baino boterea, hombre, dauteula. Mm. Bai, behira, irratia, otzen mateko, eh? Hombre, horro, horro, horro Oso hondo, jo, bami, esker, gurean egoteagatik Oia galdituko, hemen zuen mezu, baikorreta, bueno, hauekin Eta eta animo, zuen eurrarekin, eta elkarrikusteko aukera dugun Urrengo egan egin, bertan Bai, bai, bai, bai, usssu waso bat imobo zilezakena zetaren beste ora japonen zuten dan zanazten garenean karra marroen antzera ondarraren erzean ez utikusten beste doz eñek ikus zilez Poesia esaten duzue, eta esaldie luze, amaigabeak irudikatzen dituzue. Edo zerbestela, itzer doilduak imakinatzen dituzue, bidezar baten bazterrean. Baneri bost, lau, iru, bai, bat, bat ere ez. Gau esnatzen ari da, iluna bultzaka dator, baina zuei, puf, poesia, ez zaizue ezer importa. Eta bestezuk, beste batzuk, ezin dugu bera gabe bizi. Entzun dugun poesia hau, ainaren eskutik, ba, amaia lainonen poesia badugu, dugu, obsidian eta, bueno, ba, horentxe gure artean izango duguna, ba, bere berri gehiago jakiteko, eta, bueno, poesiarekin dantzano lebiltzen den gehiago jakiteko. Zertu erdian balezke letu bat da Ben chi ciasuanizanze ne qua sta la na bacarra na bacarra Da denn Artean amaia dugu, arratxaldeon. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Okay. Bueno, ba, garkoan, edipatu dugu, saio hasieran, eh, antzerki munduan gabiltza, bueno, bazu holtza bainan ezagutzeko aukera izan zintu gulako ere bai, Baina bueno, zuere poesiarekin erlazionatuta, bueno, sorkuntza munduan argi dago. Noiz, noiztik no. dara sorkuntza munduan. E, Baina, usteet e, beti ganik. Beti ganik. <laughs> Baina, e, biskoat txegitatik anegeten dugu angozat, ok egiten dugula. Eta batzuk bint galdu eta beste batzuk jarrezen dugu horrekin lan zen. Gero da, indarra zertan jartzen duzu ez proiektotan. Libur bat egin nahi duzun, edo erakusketa bat, edo edo talde bat, musika talde bat sortu ez ez tekit. Baina, usteetan oka kagula, almen hori. Uh -huh. Eta bai. dure nazdure asparrua. Ba, nekotza bala, bala irudutzen zaito, egia zaren denetarik egitu dut musika ezik, e, adantza horiakat, bai. baina ez dela pixkoa dut, arikiatzi, margotu, argazkiak egin eta hortik ateratzen dian salsaguzik, bai. Bueno, musika dena euskalo ez, berbada, aurrera go. Zer, zer, euskalo, berbada, aurrera go. Bai, bueno, bati daki, bati daki, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, hain publikoan kantatu ere egiten duetor poesiak esarekin, hau <risa> eztu ere egiten duetorun naikoa, naitzeko ere, bai. <risa> Orduan, beno, bago hemen aipatu bar genitu obsidiana musa eta poesia poesiakasaren bueno, proiektu txiki hauetaz gain, beste gauza batzuk ere plazaratu dituzu, edo zerbait gehiago? <risa> bai, bueno, obsidiana da irugarren dibruxka da. E, musa bigarrena eta lehenengoa izan zan ditan, 1925 garen urtean argitaratu genuen, Aute edizio bat, Beleza Malandra, Beleza Malandrako laguneke, bueno, ba, diru jarri zuten Eta, bertan, bitan, liburitzka horretan, adiratzen zen, eksperatzen zen, pixko bat, e, bueno, ba, nola, bi hizkuntza erabitzen dituen liburitzka horietan, ez? Euskara eta Gazterera erabitzen ditut dietan, mm -hmm. bi poesia bide dezberdin dira, bi ezkuntza desberdin dira, baina, ba, nik biak erabitzen ditut egia esan Baita desezkuntza batzuk de ere, baina, bueno, bi era gutxi nahi nituen dibulixka ni huetan, ez? Bai, importantea zan. Nola, gure egiz ortea nahi genukena, baina elegu edo, ez dakit. Ez dakit, bizkoet uh -huh. horrikan, dira horretan. Hori izan zu, kasalera naizen nahi nuena? No, nola, no, Barteto? Hori izela zu, kasalera eratu nuena, eh? di, mm, pari, bueno, ya, erit, duanko, ez? Azkenen, bi... Ba, bueno, duan, poezia eri formatua manain nion, eta gainea ez nuen nahi, e, e, bueno, noski ezkerakoak nolaik ez mm. eta zentasuna daka, nire zebo, ez da dituzkaldun bezala izango da, eta baina ez nuen gaztelera gordeta gutzi nahi, suaz hipokreka irutzen zintzai den, ustea hori ere hai. Eta hortikan salto ba idatzi, bueno, salto, edo behintzat, e, guk liburuzka hau zure antzerki edo, bueno, e, performantz, edo nahi duzune... <gülüyor> daitu nahi duzun moduan ber, e, lortu genuen, bo, ni zorta izan nuen, eta tokatu zitzen den, liburiskagat. baliatzen duzu bat bestearekin ere, ez? Ai, jarraipen... jarraipena... Baina, bueno, poesia kasia... Eh, poesia kasia izatez mundu gara, ez? Eh? Liburiskaz hori gira, liburiskaz gira, eta... bueno, edraioen bizutza dakatea ben da gondadero, ez? Eta proezidakazian, bueno, ateratzen dira, da den poemak, inunei datzi agorretaz doben poemak, eta, eta artista gombudatuak ikustenaren bezala, ba, ba, Mikel Laboa, eta joztu da zerrenan dira dira dira, ez? Eh? Mm. Eta hori da, zukezatzen zen un formatu ez orainak erabiltzitu zuzula, formatu ez duer bada, entzioz lan baten moduan, eh? Bunai, edo, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, Huz e, kuriozo baten mutartu zagirazuko dut kasualia dut izan zan, zan. <risa> e, eta bai, biskot, kasualia alaba, edo ez alaba da poezia, eta asunto guztia, zeren, bueno, da, behin korreka kultura helabazegoela utzoan, eta ezken iziaten e, poezia eman aldi bat itzeko, baina nik ez nekien ze ordenetan irakurri poemak, eta hor duan liburuk milteni e, liburu, batean egiten nuen lan, Eta bertatik egin kartu izokaiso datatu nun, eta da, da berre erradu datu nintzen egin horriak or, or, e, e, zingurtu eta kasian sartu nituen. Eta dero jandiari ezkatu nion banaka aperatzeko eta horla ordena pues, e, zoruak jartzen dut eta batu zentu poema hartzen du gainera. <laughs> Zaten jartzen duen? Nik, niri tokatu zitzat... Zegon, niri buruarek... Bait, Mikel Lagoarena. Bait, bait. Bakuitzak beri hartzen du, berore, bait, bakuitzak beri hartzen du, aportazen du, ezt, momentu horretan ere, bai. Eta batzen bateri gainera irakurtarazten dio, ere? Bait, bai, bai, bai, nire beritu daiteke horreak, hori, baita ere, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, E, Faita ziren normalki ere zartu ditudan beste poema batzuk, beste itxura bat dutenak ez diena horri or, naukezizen bat ez dianak, beste itxura bat dute, eta... Buna, pixko da, eguztiak ateratzeko, ez? Aitaren margoak, eta, bueno, horrela ba, gauza ateratzeko. Eta puzkatzeko igual pixkat, jena e, askok, ba, uki jaztaken aurri iritzaiek poesiarekiko, poesiarek zitaldi yeah. bat ekiko. Ja, bueno, nik edizan nere intentzioa eta deusia de burtea, oza, sea, intentzioa eta nizan konzientea. Mm. Eta horrela sortu da, horrela hazi da bera ere bai, formatu hori, horrela joan da azten eta jendeak ere mandizkian ideak, horreatik e, anka solida daarena ez, oza, sea, pizikoat mm -hmm. inkonzienteki atera da hori dena, eta, bueno, bueno e, balia garria oso, balia garria dela irutzen et, eta... Pues si al mí era una poesía y busco aurreritzu hori, ere o, igual nere aurreritzarenen publikoarena baina gehiago nek publikoakoz eraikitzten ni nere publikoa naizela, eta publikoa artista. Bai, mm -hmm. eko beroki <laughs> da. Bai, eta gainera bueno, eh poesia caixa bakoitza motan aldiro ezberdina izango dela, eh? Eta ere publikoaren hartu emana eta, eh? gain parte izateen ere Zegi. Bai, eh, hor, hor hartzun dugu arnatza denok ez? Mm -hmm. Bak zut mondi radiote igual publiko kiak horri, baina bera ere bai gustatzen zai, eh? Eri parre egiten dute ere bai, bera... Eri akurtzatokatun zai ere, eh? <laughs> <laughs> ba, buruan sorpresa bat hortitu dutelako, espero dut zuten zer bat, eh? eh? Bai. Ahi, <haha>. bai. poesia beste modu batean hurbiltzea lortzen duzula uste duzu? Ba, nik uste du, bai, ez. Ba, epizko bat, zama horik entzen diot, ez. E, Jendeak esan aldu, ba, ikusi du, poesia eman aldi bat, eta lagurak esango diot, buz, Eta, te ba, aparreagin dugut, ez du, lertuko. Uhum. Ben, poesia izatez, poesia eman aldi bat dira oso diberti izaten horrela, jajaja. Ja, ja orra de talancha eto interactivo Es un cache. Bai, es era oxe. Baina, bueno, kontextuak Con, eta horrela, nah. karo, taipa du, ere, <laughs> influenzia, sube. Ánimo. <risa> <risa> Baina, karo, zer en, egun, bueno, eta, ediz, eh, aukeratu dan eh, eh, poesia irakurtzeko hasiera bueno, es? Osa, bai da... Like hori aurre iritziaen inguruan eta pixkaratea jendeak txeren leno, edo orain urte batzuk, haintzinen poesia bat zeukan e, pixu bat edo errekonozimendu batzuk. Uste duzu hori berreskuratu aldela edo beste mutazioan well, dagoela? Bai, beti be, be, mugutzen ari direa gauzaketan gara mugutzen dira eta beti aldaketak eta eraldaketari bai. Uste du poesia beretoki ezanodula gaur egun ere bai, hain beze teknologia, katxerreria eta internetekin, Bueno, veré toquicho ahí saludo Pero... Ahí era, ah, veré PowerPoint a no... que era baditu, eh Y con, con el chimelete fer... Fer, fer, fer. Veré PowerPoint a que era baditu, eh La poesía Claro, no es PowerPoint a que era Que estaba en la casa La de nuestra no... Eh, no sé si Es una poesía La poesía armazarte Eta, <laughs> eta poesien e, bueno, poesia hitzen jolasearen hartu emana dela esan alda e, zeinen hitzakon bidatzen dituzureak dantzara? Amaia? Ba, da, nik bera asko irakurtzen dut eta mm -hmm. irakurtzen dut eta musika hitzen dut eta horregun uste horregun ustearen nask eta gala eta katzaboritorek asko gustaren tazizkit idaz dira asko hendiburuk eta eta musikari asko ere horren duzik edekan dagoa influenziatua. Gero sortzeko momentuan, bakoitza guztu bere ritmoa bilatu behar duela eta hortan dago la lana, ez, hori aurkitzea zure horitza aurkitzea eta zure ritmo hori edo eman nahi diozun, dantzatuko martxa hori, hori zebera. Zer, gehitu batetik. In... Bai, ka, hori aurdik ere, eta ni polizia egiten dut kakotxe artean, zera nezu kontseilatu nere budua idaztu dau dopoetas. Ja gauza egin dut eta bueno, zure la ba, expresio bide batek litzugar duzu eta poesia baliagarri bezuz zakera bai. A, eta, A, esan duzuna, ez zen poema hori. Bai. Hori eh, eh, or gato, behin poezia kaxea bat egin genuen, donezte eta gazte batek, gurbrizka, txaldu da inior, musa, gurbrizka. Eta ez es egiten Hori zer da zego, musika, eta zen dion, ez poezia bat egin zentzian. Uff, poezia. Horretik, neto. <risa> <dator, risa> ez <de> egiten <mares. risa> zentzian. <risa> Uff, <risa> horrela, buz, egunen nazkan, batzela gantzion, horrela, ba. <risa> bo. Bueno, ez egiten zentzian. Hori zegoen zentzian, musika gurtan zentzian, poezia, futbola, eta bakoizan zeko gauza bat, gauza bat, Bai, baina hori ez, duk edipatzen zenon, zuretzat musika iturri garrantzitsua dela, eskotan bai, ematen eh, du poesia katalogatua ikusten dugula modu bakarren ez, paperri datzi batean, nolako ez da bat ezkenen musika besti pila tenletrak poesia ira ez, eta bai, olea, bai, jendeari bai, tol, txoratzen bai, diona. Bai, bai. Hombre, música este eh, de la ciudad, ¿es? Eh? Mm. Of course, body. Eh, ya era reietara, sent ki joana zuzuko tan panxa txubia erro desko desko ditatu da ere, eh? o sea, joa sent edo urdalera edo biriketara, sent zuzenean ditua. Antatekoa eta eta izaten batkat lagun un azkoitasko musika leudara poeta guztiak skalagunak. Ni sikera, musikero eta dik. Bueno, eta Horrela, e, orola, bueno, ya pentsatuak genitun galderak jarraituz. Tono se... Korrektu, korrektu, bai? Korrektu. Emakume bat holtzak gainean, literatura egiten, jendea interpelatzen, ez? Tia, oza, hogeita bat garren bendean, norrelako galderak, ez? Eta refleksioa egin behar dugu horre indikan? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, emak gume dezela, ba, ba, iraitar ezen ditzen du, nola baiteko, ez dakit. Bueno, ba, e, niru bertikal honetan bizko bat, hauza, e, hori logoa, ez? Sistema oso goitik berakoa da, edo deitik gorakoa eta guri beti beian egotetokat dut, du. Orduan joku honetan, ba, reglako bizko bat modu bat, ez? Zer, alo gure ba, modura jartzeko. Modua. E, pulpitoa ez diguteltzi, ba, holtza hartuko dugu. Zegando, zegando, zegando, zegando. Bai ez, eta baina asieran esan duzu, bueno, espresatzeko beharra, zuk, e, ba, bueno, herramenta goek topatu dituzula, ez berdinak, mehaz zuten zeron asian sorkuntza, sorkuntza daukagula denok, eta batzuk galdoa irendutela, ez, berbada horrein, osat denok ba daugula espresatzeko Dain, beharra hori ez. Erak zirna gorriko esan da eta gero Sistema honek, aina, arrazionara da, sistema honek, etten gaitu, baure, makinak idai dut gertu, eh? Eta jaso? Nola jasotzen du, jendea? Buen, argi dago, la kaxitako harta a nicaragarri, eh? Zementen du, haista, ja, montatu zen, utel. Baiz, baiz. Beti da, fosta bat, beti beti da, alpari bat, beti eman egiten dizkidit gauzak, ez materialak, hori dala, ganea, zen nazen, gero, beste etxea, beti, egiten zu, eta, eta, ba, boera, matutuz et... Ba, bihotza bete egiten diat egia zan nahi bete eta nahi bete erantzunak ez. Andan erantzunak, bai, horagarria da. Hmm. Hmm. Eta, honekin jarraitu behar duzu amaia edo beste zerbaitetan pentsatzen ari zara? Bai, bueno, pelsiak ezo bere tokia daka, e, jarraitu behar du tokitan agertzen, pentsatzen dut eta aloz pere dut. Eta, bai, ez erra ditu behar duzu bere bizkoak e, zerioagoak ezango dut, betere behar dut gogoa. Arreskalichapa goargolas. A Az, espergarriagon dago, el cultivo reservado de bai. rengla segunda bat horren gaitzen da zeuden. El gaur horrela kozer baita bai. bueno, el cerpico de seraje. Entonces no taladques. <coughs> <głos> bueno, eta eh, a ver, rengoizkizu bigaleran edo eh, egiten dizkeguna hemen mundu guztiari, lenere bea eta irantseri <głos> egin dizki egunak. <głos> bueno, no ikusten duzun zure Bona, ez dakit. De ardunaren norazkoa. Hemen dikaren amarurtetara. Baiz izin espresatze konmoduak edo. <gatik> ja, ba, zeluzia ara, posizia, ez usteia, que zideste ditut, oan, izin bat ez amar bat du madu, ba, ez ba, elefante bat enganean konxan, en resintzaren bat ematen, ez <gatik> Eta trompeta jotzen, gatera hor hor bat. Chirri da kineta. Aita, chirri da ba, eta chirri da ba. Eta kutaz, kutaz, kutaz, kutaz, kutaz, kutaz, kutaz, kutaz, kutaz, kutaz. Tago behean txindotak jotzen, talisto. Oile gana. Oile gana. Sorpresa, sorpresa. Eta kutaz. Bai. Eta Eta botera, botera izango bazenu, en plan infinito. Zer mm, mm, Se, izango zen? Eta ikan zenuke lenen goga Botera infinitua. botere infinitua kine nuke... Ba... ...harmonia zabaldu. Mm -hmm. Gure baitan. Hori dure dingo nuke. Ba, ikamen dikaren kalotikana antxioetan... ...gore te berekusten duan, jen du horren... ...du dut zitan ere zartu, eh? Eta nerea nero bai, eh? Eztia <gülüyor> <gülüyor> nena, hola. Zaki santuan ditziko badina? Baku eta Ondo... Ondo karen ez degiratzen, ez ez da... Patizka beriak inortzea, gazela saiz. Arrazoi, arrazoi. Eusua, anotikoa. <laughs> Oso, ondo, maia, jo, horren, ba, mi esker, benetan gurean egote batik, bai. eta amaitzeko, aber horren musikera, horren musikera zer nahi duzu entzun, amaitzeko, hemen, zure elkarriza garabeta. Ba, ari perfeitu zene, bai, eh? E, <laughs> jo, a a ber, ba, oain jola, ezpeitzeko, ez dakit, jarri, ez, tope, jaren bizabon, azteneko ezteko nakendat ola wa alguien ah, alguien al hartzego locura locura eh <risa> <risa> orre martxelma ere ez, letren historiarekin tela ere Baina, bueno, marxan marizkal, eh, brutal, la, amen, bat horreizak, incredulia. Ez <ríe> joan, <gülüyor> ez <gülüyor> joan. Baina, baina, horrek ikusetzen nore, baina. Eta, mila esker zuei, graidea, inara eskerrikasko lengua ontsa -e de berzea gatik, magia, potegia. Eta, eita, mila esker, pengo nenao. Vale, moxo amb dibat, moxo amb dibat. Baina, mila esker zuei, baina. Adio. Lizabu, Lizabu, Lizabu, Lizabu, da azkeneko dizkarena, baina, bueno, e, esan berda ez, ba, teknikoki ez da, ez garela ultramakinak, eta jarri dugu Lizabu pipa, eta dera da... Naikoa Lizabu jarri Chap la? <laughs> <Yeah>. <laughs> txap, txap! Eta ere, Inaki, entzute mali mozadez, haio hau zuretzako. Egia da. Number Egia da. one. Number one, musu, musu, musu, musu handi bat. <laughs> Eta Ramon eh, Zan, entzat ere, eh? Kenosatxa unkable. Baina, baita. Baina, bueno, baina izan da gaur zuekin konpartitzea tartea hau bai irantzubea eta amaiarekin noski, wow, guztua ematen du, eh? Beste bai. neska batzuk onera ekartzea hola... Hori da, eta elkartru eta baina holako neska jatorrak horrelako proiektu interesgarriekin. Uh -huh. Eta hori, eta betikoa, ez, eh? Zuek ere, zagutzen mauzetela... Ba, ematen du ez? Ba, ondoan, batzutan igual ez dugula kontxe eratzen, ondoan gure lagunak egiten dituzten lantxiki hauek, baina azkenean oso proiektu interesgarriak direla, eta ipatzen zuen irantzuk ez? Azkenean pixkat indar... Indarrak batzen egiten aldiela gauza asko ez? Eta irultza undiai behira egon erren askinaren gauza txiki hauekin egiten dela aldaketa, ba, bueno. Pertzuek ere, ezagutzen mazut horrelako jendea ez dudarik izan, eta bidali guri eta kontaktuak edo nahi duzutena edo proposamenak egin, eta guzti hortarako gonikina bildua gmail.comen eta... Eta, mire, badiru dizar saltzen ari dela, ez? Eh? Emlar... Eta, jardinia emlar... freskue! Eta, <laughs> <laughs> Hori eta, da eta behar. bueno. Beraien e, bueno, edo guztien boterearekin, ba hori. Ahotsak ez dute, ahotza ez dutenak, ahotza izatea. Eta goztan gainean ere, ba disfrutatzea eta beste guztiekin elkarre matea eh eskaintzen duten emakume hauena hotzeki, hau gu ere ba goiaz. Bai, urrengo astera arte. Tapos poz. Bai eh, venga bueno, venga liza, guato, pe, ama, Thank you.